أعوذ بالله سمع الله من الشيطان الرجيم من عمده ونفته ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يأدي الله فهو المهتد وما يطلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه قد أدى رساله ونصح للأمة All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp Jag vittnar att det inte finns någon budguddom, värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala Och jag vittnar att profeten Muhammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Är hans tjänare och hans sändebud jag vittnar att profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam har överlevnat budskapet till oss i sitt klara vita sken Den enda individ som vill se från den är den som är vill led. Medan den som Allah s.a.v. väljer att vägleda kan absolut ingen vill led. Därför berör Allah s.a.v. om att vägleda oss till det veta, hålla oss på raka vägen och vara till hjälp till oss att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah för att hjälpa oss för att dö är ett tillstånd av islam. Där Allah säger till oss och vi oss se till att inte dö är ett annat tillstånd än islam. Så Allah ville något av oss och det är det som är egentligen bäst för oss som individer. Det är det som är bäst för oss som individer att dö är ett tillstånd av islam. För att Allah älskar oss. Allah subhanahu wa ta'ala vill vårt bästa. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska tillträda ett par de som han hade förberett för sina vänner och tjänade. Men det här livet är en testperiod. Så det är nästan omöjligt att kunna tillträda och få eller erhålla det man vill utom att testas. Utom att testas. Och nu finns vi på den här testperioden som är det här livet som är dunja som det kallas. Och då gäller det att gå ut från den här dunja med så mycket nytta med oss som möjligt nytta som vi kan få i denna dunja och i det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala nytta som vi kan få som kan vara till nytta till oss eller våra barn eller vår medgivning med eller vår miljö vår samhälle, det måste vi göra det är omöjligt att kunna ge nytta eller få nytta om man inte lär sig så därför kunskapen, mina dillbara respekterar respekterade sysslar någonting som är väldigt viktigt av Allah subhanahu wa ta'ala kunskapen är någonting som är nästan vi är ålagda av var och en av oss men innan vi går in på vad vi är ålagda och vad vi bör kunna söka kunskap och vad det är för kunskap och vem ska vara så säger vi, Allah subhanahu wa ta'ala ställer en, en nekande fråga i koran och varför säger jag en nekande fråga? För att frågan i sig själv alltså frågan i sig själv nekar bort allt annat utom den som frågan är, är egentligen Det är lite filosofi Så Allah s.a.w. ställer en fråga till oss i Koran och det är en nekande fråga, så med andra ord så menar Allah s.a.w. Det går inte att sätta sida vid sida de som kan och de som inte kan de som vet och de som inte vet, de som har kunskap och de som inte har kunskap. Håll helgesta vill vina i alle monet, och le vina i Allah alla säger, kan man sätta sida vid sida, de som kan och de som inte kan? Det är klart man inte kan. Man kan inte sätta någon vid någon annan sida om de har olika alltså olikheter. Uh, uh, så Allah subhanahu wa ta'ala vill vara en av oss att vi ska söka den kunskapen vilket lär oss som individer att lära oss vår religion. Religionen mina delbara syskon är den bästa gaven som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Den här tawhidreligionen, la ilaha illallah, Muhammad Allah, Muhammad rasulullah om vi försummar den, om inte vi tar vara på den Wallahi wabarak förlorar både i denna dunia och i den nästkommande världen. Vi kommer att förlora, vi kommer inte att vara lyckliga i denna värld. För att Allahs Panatealer säger, vilket vi inte ofta har, vad man är av, han gick vid förhindrande och hissat en vanka. den som nekar till, den som låter bli, den som vänder ryggen till min skrivning, säger Allahs Panatealer, han kommer att ha ett jobb i Han eller hon kommer att ha ett jobb i krig. Säg inte att har senaste BMW eller individen har en A6 Audi, A6 eller individen har en Lexus eller individen har alltid senaste telefonen eller senaste teknologin och har hus och har tillgång det är inte det som är lyckan i detta liv mina lyckan är att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala lyckan är att kunna gå ner i sujud för Allah subhanahu wa ta'ala och vara medveten om vem är det jag dirkar? Lyckan är att verkligen kunna finna lugn och ro och hjärtat då man samtalar med Allah subhanahu wa ta'ala då man vet om att det som Allah subhanahu wa ta'ala har valt för mig är det som är bäst då man är medveten om att man kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala då man vet om att man kan möta profeten sallallahu alaihi i den nästkommande eh, dunya i den nästkommande världen så att säga på dummiddagen och i paradiset. Det är där lyckan kommer. Lyckan är inte att kunna ha någonting som är dyrbart idag som inte har något värde imorgon som ingen vill ha övermorgon. Det är inte det. Det är bara enkla saker som finns i denna dunja, och det är det som Allah SWT säger i Koranen Glöm inte din andel från denna dunjan och denna dunja, om denna dunja säger Allah ta'ala. فبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإنسينا بواب الله سبحانه وتعالى سو كان يدفعه الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير هن كان يدفعه هن كان يدفعه هن كان يدفعه دهنه هن سواء دهنه وقاله ليهن varför? Vad är anledningen? För att sätta er på prov. Vem är det som kan utföra en bättre handling? Vem är det som kan handla bättre? Vem är det som kan utföra bättre saker? Vem är det som kan ha med sig saker och ting till den nästkommande värld? Att vi tror att vi lever för evigt i denna dunja, Men vi kommer att dö. Allah har pengar på våra egodeler och allt väger Det stannar kvar här på denna dunja. Det som vi har med oss är vår kunskap. Det som vi har med oss är vår tawhid. Det som vi har med oss är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det som vi har med oss det som vi har gjort enbart för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och det som vi kan lämna efter oss det är det som vi har strävat efter. Ett rättfärdigt barn. Ett barn som fruktar Allah. Ett barn som lider Allah. Ett barn som gör så som Allah vill. Ett barn som implementerar och stannar vid Allahs gräns. Vid profetens sunna. Och inte går över Allahs gräns eller profetens sunna. Ett barn som gör du'aa för en efter ens död. Det är det som man lämnar efter sig. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa uttalande. Jag motubna är dämna vad jag älkatir och amaluhu illa min thalath. Sadaqa tunjaria. Adams ärklingar dör och deras handlingar avslutas, stoppas går inte vidare, utom genom tre. Vad är de här tre? Vad är de här tre som profeten Mohammed säger? Han säger en löpande almosa. Almosa som man har lagt i en moské bygge, almosa som man har kanske grävt en bun. Allmosa som man har bytt dagis för föräldralösa barn som hela tiden kommer nya barn till dig Du har lagt pengar i någonting som kontinuerligt jobbar som det var inhasanat till dig medan du lever efter din död så kommer din belöning att komma ner till din grav medan du ligger där nere. Okej, okay, du har inte haft pengar så du har inte kunnat investera. Vad är nästa? Eller kunskap som är till nytta eller kunskap som är till nytta. Subhanallah. Så först måste man söka kunskap och när man har den andelen av kunskap, då är man, eller man läf, lämnar efter sig kunskap som är till nytta. Och på så sätt, vad har hänt? Då har man fått nytta av det, lärt ut det till de människorna och lämnat det efter sig så att andra människor kan ta del av det och läsa det. Och få nytta av den, och då får du belöning som han har medan du ligger ner i Och vad säger profeten sallallahu alaihi wasallam? bara för att avsluta den hadisen som vi har påbörjat, oavsett om du sa det eller att det är Och lägg märke till att de, de hänger ihop. Om Allah ger dig pengar, och nu kan nytta pengarna i någonting som du kan få nytta av, då har du förlorat. Om Allah subhanahu wa ta'ala ger dig kunskap och inte du kan utnyttja kunskap eller nyttja den till någonting som du kan få nytta av då kommer du att ångra dig i den nästkommande världen. Om Allah subhanahu wa ta'ala ger dig barn och inte du kan få nytta av barnen så att du kan nytta av dem medan du lever och få nytta av dem efter din död då har du förlorat subhanallah. Hur ska jag ta vara på allt detta? Genom att söka kunskap. Varför har Allah subhanahu wa ta'ala skapat mig? Genom att söka kunskap. Vad är anledningen? Söka kunskap. Hur ska jag dyka Allah? SWT. Söka kunskap. Hur jag ska lyda Allah? SWT. Söka kunskap. Vem är profeten? Söka kunskap om. Hur levde profeten? Och så vidare. Så jag måste sätta mig. I det som är ett måste. Och när jag väl sätter mig på den här vägen. När jag väl sätter mig på den här vägen att söka kunskap då är jag medveten om det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger Men sälka tariqan den som ger sig ut på en väg för att söka kunskap för Allah subhanahu wa ta'ala skull Allah subhanahu wa ta'ala underlättar en väg för en till paradiset sahalallahu lahu tariqan ila aljannah den som söker den som gissar ut för att söka kunskap subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala underrättar en väg för den individen ända in till paradiset mina syskon profeten Mohammed sallallahu alaihi Wasallam han säger, och den som söker kunskap, till och med i havet ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse för den individen änglarna Ber över hem. Fick salat. Allahu Akbar. Vad är änglarnas salat? Änglarnas salat är någon slags duat till Allah subhanahu wa ta'ala. För den här individen. Så mina syskon. Att söka kunskap är någonting som är ett måste. Därför säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ilmi, ala muslim. Kunskapssökningen är ett måste för varenda muslim- för varenda muslim är kunskapssökningen ett måste. Men det är olika grader av måste. Måste för den ena kan vara mer än måste för den andra. och Måste för den tredje kan vara mindre än vad det är för den första. Och så vidare. Så han ska söka kanske en kunskap som han klarar av sitt liv. Och den andra ska söka kunskap för att hjälpa andra. Och trädje ska söka kunskap för att hjälpa omgivningen eller staden eller staten eller människorna eller länderna mellan så det är olika kunskap för våra och en och människorna Som mina syskor, den mest och bäst och ägla kunskap som man kan söka det är om tawhid, om Allah SWT Jag måste veta som en individ varför skapade Allah taala mig Vad är ämnen varför skapade Allah Subhanahu wa Ta'ala mig? Då finner vi svaret i Azariah 36: Vad man har lagt och ensam så illa. Jag har inte skapat människorna i religion för någon annan anledning än att de ska dirka mig, säger Allah Subhanahu Ta'ala. Så mina systrar, vi finns på det här djupt klotet för att dirka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Och vi måste veta till att börja med, och här kommer kunskapssäkering. Jag är muslim, hamdel jag säger, ilaha illallah, alhamdulillah rabbi alamin. Muhammad rasulullah. Nu har jag blivit muslim. Som muslim måste jag veta. Vad är det Allah ta'ala vill av mig? Det är enkelt. Det är att be om de betala all musa. Fasta Ramadan och göra Haj. Nej, det, det. det här är islams grund. Det här är islams grund. Men islam är mer än så. Och kunskapssökningen är ännu mer än så. Det är inte det som är kunskapen. Att bara veta vad islams fem pelare är för någon. Men kunskapen är att jag ska veta för det första. Vem är Allah som är dyrtad? En fråga som ställer sig själv. Och om en icke-muslim skulle ställa frågan till oss. Vem är Allah? Vad är Allah? Så skulle vi bara stå där. Uh, det är Gud. Uh, okej, okay, tack så mycket muslimen det var jättesnänt, men jag säger inte till att du ska tolka ordet Allah till mig vem är Allah? Uh, det, är, det är Gud som vi dyrtar okej, okay. men vi måste mina dyrbara syskar här, därför kunskapssökning är väldigt viktig jag måste veta vem är Allah subhanahu wa ta'ala vem är Allah subhanahu wa ta'ala för att om inte jag vet vem han är hur kan jag dyka honom. härligt om inte jag vet vem Allah subhanahu wa ta'ala är Hur kan jag dikta honom? Hur kan jag frukta honom? Hur kan jag vara för honom? Hur kan jag lida honom? Hur kan jag verkligen göra så som han vill? Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel och den bästa ängeln till en människa och det var den bästa människan för att lära mm. människorna religionen, i islam Jibril alayhi salam kom till profeten och ställde honom frågan vad är islam? Han sa, islam att du hittar att det inte finns någon gud utan Allah. Och att Mohammed är hans tjänare och hans sändebud. Han säger, ja, har du rätt Vad är iman? Vad är iman? Nu har vi den första delen, i islam. Nu måste vi fördjupa oss i nästa. Och vad är det? Det är iman. Vad är iman? Vad består iman av? Sex olika punkter. Sex olika punkter, bist i man och det det som Allah s.a. säger i kapitel 2 i Qur'anen. wa rabbi, wal-muminuna kulluna amana billahi wa Allah s.a. namnaf, en La baina wa rasulih, wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa Allah säger i kapitel 2 i Qur'anen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam är troende tillsammans med dem som är troende med honom var och en av dem har trott på Allah hans änglar hans profeter hans profeter, hans böcker hans böcker det finns ingen skillnad mellan hans profeter säger Allah och så Jibril alayhi salam säger till profeter Muhammad sallallahu sallam i hadisen som är påbörjad vad är en imam? vad en han säger, Iman att du tror på Allah hans änglar hans böcker hans profeter dummedagen och det förebestämda ödet och det är väldigt enkelt att kunna vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala som har skickat änglarna med koranen till profeten att berätta om dummedagen och påminna dem att allt som kommer att hända är förutbestämt från Allah det är väldigt enkelt att komma ihåg jag säger det en gång till tro på Allah som har skickat änglarna med böcker det sista är Koranen så vi kommer att gå igenom. med böcker till profeten för att meddela dem om dummiddagen och påminna dem att allting är förutbestämd från Allah enkelt att kunna det så mina syskon om man inte går in i detta och lär sig vem Allah subhanahu wa ta'ala är. Vem är Allah? Vad är Allah? Varför har Allah subhanahu wa ta'ala skapat oss? Vad vill Allah oss? Kan vi se Allah? Kan vi inte se Allah? Har inte varit enda profet kallat till Allah subhanahu wa ta'ala? Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Nu, alayhi salam, vad är det han sagt till sitt folk? Dyrka enbart Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam han säger till sitt folk er, jag är, jag förklarar mig ofyldig från det som ni dyrkar utom Allah wa ala. Musa alayhi salam han säger till sitt folk att de ska dyrka, Allah Isa alayhi salam han säger Allah är min här och jag så dyrka honom och enbart honom <coughs> Yusuf, Yaqub, ja Ismail, Ishaab var en av dem de kallar sitt folk till till enbart Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat himlen och jorden Allah subhanahu wa ta'ala som förtjänas att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala som är Arab, Herren som har skapat Herren som försörjer Herren som ger tilltroende eller till icke troende Lägg, lägg märke i ordet Herre, Arab där man talar om Rabb till Allah SWT, att han är Rabbi Alamin Herren eller värdenas Herren han är Rabb till allt muslimer så mycket muslimer, troende så mycket troende han försörjar muslimer så mycket muslimer troende så mycket troende, varför? för att han är Rabb han har skapat, han försörjar till Allah SWT, tillhör det bästa exemplet om man är som en pappa och har en son som inte lyder ger inte pappan sin son mot det är klart man ger. för att man är på Beid profetens far eller farbror. vad sa han? Abu Talib när Abba kom med sina elefanter han sa jag vill bara ha mina kameler han sa du är rädd om dina kameler och du är inte rädd om Kaaba han sa: Anna och Ibn, jag är herren över kamelerna. Och huset har sin herre som kan skydda det. Allahs annat här skyddar det. Eller han tar vad och Al-Qaida, hon yaj'al ta fi Har du sett hur Allahs annat här med elefanternas folk? Eller folket av elefanterna. Hade inte Allah annat här vilseledet om hur deras. Det väg, det har han. Men vad sa han? Jag är här över kamelerna. Och huset har en herre som kan ta hand om det. Alla gjorde detta. Så när vi säger rabbina i så måste vi känna till vad är var? Den är han? Allah subhanahu wa taala som har skapat himlen och jorden, Allah subhanahu wa ta'ala som har givet oss allt som vi har tillgång till Allah subhanahu ta'ala som har försörjat oss har du inte sett vad Allah skapade sen, eh, sen han skapade i himlen och jorden det är Allah som vi måste lära känna studera Allah och inte fördjupa oss och inte låta hjärnan dividera eller fundera ta det precis som det är Allahs namn och attributen lär oss detta och det är det som går in i tawhid al-rabubiyah och att det är enbart Allah wa som vi dirkar som vi vänder oss till, som vi åkallar som vi slaktar för, som vi ber för som vi gör ner i jord som vi kommer möta på domedagen, som kommer tillfråga oss det är Allah subhanahu wa och ingen annan möter Allah wa det är därför att iman består av var att tro på Allah att tro på Allah jag tror på Allah, det är inte bara att tror på mina systkor. Därför måste vi söka den kunskapen. Och den kunskapen är att måste för alla, för alla, lära sig sin religion. Att tro på Allah, det är inte bara att säga, jag tror på Allah, kallas det färdigt. Jag är muslim, kallas jag, kommer inte känna. Och Allah är det inte så man kommer inte känna. Det är inte så man kommer in inte känna in mina siskor. Man kommer in till jannad och man dyrkar och lyder och följer och gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Då kommer man in till jannad när man dör. Det till såndag. Så därför mina syskon. Därför mina syskon. Måste vi se till på ett eller annat sätt. Att lämna vem är Allah subhanahu wa ta'ala. Vem är Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Som ingen kan säga. Men han kan säga allra. Allah subhanahu wa ta'ala som kan försörja allra. Men ingen behöver försörja honom. Han behöver, för... han behöver absolut ingenting av någon. Allah subhanahu wa ta'ala som aldrig sover. Allah subhanahu wa ta'ala som är med oss. Oavsett överför han subhanahu wa ta'ala. Oavsett hur långt borta från oss han är. Men ändå är han väldigt nära oss. Så som halskullsådare säger Allah subhanahu wa ta'ala vi namma bemanifan vi namma bemanifan an halsburs all dead Allahu akbar so now Allah subhanahu wa ta'ala vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala har fiktat inla in scope till en bestem uppifte det ja, är viktigt, vi måste erkänna det här. Allah, vi tog på Allah som har skickat änglar med en bestämd uppgift. Han har skapat änglarna för en bestämd uppgift. Vad är deras uppgifter? Att dyrka Allah. Vad är deras uppgifter? Att lyda Allah. Vad är de skapade av? Av ljus sker. Profeten alaihi wasallam säger enligt muslim. Att Allah subhanahu wa ta'ala skapade änglarna av just och jinn ifrån nära och människan och av det som ni känner till säger profeten, alltså lea som Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan Antalet änglar känner inte till, till men de är oändligt många de är stora dess storlek är väldigt stor vi kan inte beskriva det storlek. Men om vi vet om att de är mäktiga Nofeten Muhammad sallallahu alaihi wa han har tillfrågad om Jibril och han säger, jag har sett honom i hans riktiga tillstånd. Han har sett Jibril alaihi salam sallam sittandes mellan himmel och jorden på en stol. Han har 600 vingar, Allahu akbar. Det är Jibril. Och det är den bästa ängeln av alla änglarna som Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den bästa människan av alla människor. Och bästa profeten av alla profeter. Så Allah subhanahu wa skapade englar en del av dem för att nedskriva det som vi säger och gör, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib Man uttalar inte man säger ingenting utan att det finns en ängel som nedskriver det man gör, det man säger. Det är bland annat en av uppgifterna England kan ha till uppgifter att vaka över paradiset. Allah subhanahu a. säger att "وَالْمَلَائِكَةُ يَتْخُولُنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ". England tillträder till dem för varenda enda på att säga till dem salam. Freda av typ som för att få kulu här, så tillträder med fred. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat änglar för att vakta över helvetet. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala har skapat änglar för vaka över helvetet. En av dem sneriti namnet Malik. Och de sade: "Ya så, Malik, likdi alayna Rabb." Så de sa: "Malik, låt det hända till slut för oss." Allah subhanahu wa ta'ala har skapat de änglar för att komma med goda budskapet till profetarna av Egyptri, skapade änglar för att komma med med vinden, med regnet och det är Mikael det är Mikael Israfil som vi känner till som kommer att blåsa i basur inför dummedagen änglarna som kommer till oss i graven olika typ av änglar som har olika arbeten som tillförde. De har inga känslor. De har ingen lust. De har ingen begär. De har absolut ingenting. Det är den kunskapen mina systrar. Vi måste lära känna till. För det är en del av imam. Islam har fem pelare. Imam har sex pelare. Vi måste lära oss känna detta. Islam är handlingar. Imam är två hjärtat jag kan utföra min bön och människorna kan säga att jag är troende varför? jag går upp och ner i sujuder och kur jag betalar all musa, folk säger mig "Allah han är troende jag går och gör hajj de säger han är troende alhamdulillah okej, okay, det är, då är man muslim det kallas för islams fem pelar islam, så när jag gör detta då är jag muslim men jag måste bli måmmad. Då måste jag lära mig om Allah subhanahu wa ta'ala, om englarna som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Om englarna som Allah subhanahu wa ta'ala har, har skapat. Och englarna är oändligt många. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har ett uttalande att tatis samaa. Han säger ja, den hela hadisen bara med Låt <lånne> nåkom ta om nåma av. hade ni sitt där ser, hådär ni sitt där ser, då hade ni gråter för det känne, då hade ni gråter för det känne. Och så säger han i en <himmil> <need khun kit> <himmil> <need khun kit> Om du har byggt en tält någon gång eller hus av fyra väggar och så har du lagt taket som en plastgrej, vad som helst, i plast. Och så har du vägnat på det. Vad, vad, vad, vad händer i mitten? Då sjunker det ner av vattnet som samlas, vattenpölen. Då samlas det vattenpölen och då sjunker det ner av taket. Som Propheten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, han säger Attatis samaa wa huqqa laa anta ut Maa min abba i asadiq Illa wa melekun, qaimun Av sajidun lillahi tamaraka wa ta'ala Himmel honnet funket Och det är alla rätt att göra Det har rätt att göra Varför? Han säger det finns inte ett avstånd av fyra fingrar utom att du finner en ängel Allahu akbar som är ner i sujud eller i vukor för Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Vad är det vi snackar om? Och så säger han i ett annat uttalande De änglarna som går runt Al-Bayt al de i påbyggda huset alltså Mekka Kaaba och så uppåt. Kaaba och så uppåt. Al-Bajt al Det är änglar som går sju stycken var runt om Kaaba dagligen. Och den engel som har gjort det ena dagen. Han kommer aldrig göra om det igen. Till domedag. Så en ängel gör detta enbart en enda gång i sitt liv. Och ja, är de är det gör de dagligen, Akbar Så vad är det vi snakkar om? Antalet englar som vi inte vet om. Och englarna är alldeles stora och mäktiga. Hadisen, då profeten Muhammed sallallahu alaihi han säger, Johta vidje händer med Jonathan. Lähe sebrone alfa zimem, marakulli zimemin, oh sebrone alfa melekin i Allah. och det har vi tagit även kort gånger. gång och vi talade om detta mer fördjupande Allah subhanahu wa ta'ala låter helvetet, vi söker skydd hos Allah från den. Allah låter helvetet föras fram och helvetet har 70 000 kedjor och vart enda kedja det är 70 000 änglar som drar tillbaka helvetet. Dra tillbaka helvetet. Vill du menar, drar fram helvetet. Nej, dra tillbaka helvetet för att inte attackera människor. 70 000 kedjor. Och varenda kedja av 70 000 änglar. Vad snackar vi? Många miljoner änglar snackar vi. Som bara har till en uppgift att dra tillbaka helvetet vad helvetet så mina syskon Det tror vi på. Om England. Vad har de kommit med? De har kommit med böckerna. Böckerna. Så att tog mina bilagor. Man lägger och Kutubik. Han tog på Allahs panna till hans englar. Och hans böcker. Vi känner till Bibeln. Vi känner till evangelienas, Vi känner till Azabur. Vi känner till Soph Musa De känner vi till. Och vi känner till att dess folk har ändrat den. Så det som vi ser idag är inte originalet som Allah Taala har uppenbarat. Men dess Muhayminen ali som Allah talar om det i Koranen att han har uppenbarat Koranen Muhayminen alay att Koranen hashkar över alla de andra böckerna. Koranen som vi tror på är absolut inte ändrad. Inte en enda bokstav. Inte en enda bokstav av den vacken är tillagd eller borttagd. Och den som tror att Koranen fattas någonting i den Koranen som vi har bland våra händer, han begår kufru. Och den som tror att någonting är inte av Koranen, också begår kufru. Så den här Koranen som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa under Ramadan hela Koranen till första himmel och sen hela Koranen genom omgångar under 23 år till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genom Jibril alayhi wa och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa studerade den här Koranen med Jibril och sahabah har lärt sig den här Koranen och nedskrivit den här Koranen och det är det som vi har Bland våra händer och det är inte vi som är duktiga som, som har för, förvarat det Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har sagt inna nahnu inna Det är vi som har uppenbarat skriften och det är vi som tar vara på det Det är vi som har uppenbarat skriften och det är vi som tar vara på det Så al minna även gå tillbaka till Allah att Koranen inte ändras och det får oss också att må lite bättre jag behöver inte tänka på Koranen jag behöver inte behöver skydda Koranen Allah tar hand om den okej okay, vad ska jag göra, jag ska tro på detta bara tro på Koranen nej, vi ska implementera ord bara tro på Koranen nej, vi ska följa dessverk för att förstå dessverk för att sätta sig in i det svärskämt. Inte för att hänga det på väggarna Inte för att läsa det när mor dör. Eller dör. Nej. Valla inte. Läsa Implementera den. Följa den. Ha den som en lagstiftning. Ha den som en lagstiftning. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin izha qadd allahu wa rasuluhu amar aya kuna lahum u khiratu min det är inte till för någon troende man, väl som en kvinna att ha deras egna åsikter då Allah och hans ut har bestämt någonting Hur bestämmer Allah saker och ting? Genom Koran Hur bestämmer profeten? Genom Sunna? Så vad är, vad är vår källa, Koranen och Sunna. Koranen och Sunna, det är vår källa mina syskon Vi har inget annat att följa قُلْ بَلَا رَبِّكَ لَيُّ وَمِنُونَ حَتَّيُ ni möter Java i nån. Säg nej. Vid din höv. De är inte tron. Lägg märke till vad säger. Nej, vid din höv. De är inte tron. För om de låter dig och hamnar, sassal. Lagstiftar. Eller stiftar. Bland deras tvister. Vad Allah man talar och säger: När de kommer till, till profeten, okay, varför kommer de till dig när de har deras, Allahs bok? Deras bok, de har ändrat den. Det är därför de kommer till profeten. Så även Gudfar, om det är profetens tid, visste om att deras bok var inte fullkomlig. Därför kommer de till profeten. Som de egentligen förnekar. Bara deras kommer till profeten är ett bevis på att han är profet. Som mina systrar. Allahs bok är till för att implementeras, följas. Allahs bok när vi läser den från Micah Hassanah. Den som läser en bokstav från Allahs bok på 10 Hassanah. Man karrar harfar med kitab i Lai. Den som läser en bokstav på 10 Hassanah. Och profeten säger, jag säger inte alif lam min harf. Jag säger inte att alif lam min är en bokstav. Men alif är en bokstav, lam är en bokstav, min är en bokstav. Allahu akbar. Så jag bara öppnar Koranen. Arif, la, min. 30 <tryté> hasanat in på mitt konto. 30 hasanat in på mitt konto. Läs en sida och se vad du får. Läs hela Koranen och se vad du får. Läs hela Koranen och se vad du får. Mannen du går ut och slutar en hel dag för att känna ihop 200 kronor. Du kan sitta i musiket mellan två salat och känna ihop 200 miljoner hasanat hos Allah. 200 miljoner hasanat! Hos Allah Hannah e och Allah till alla. Than I Koranen säger Allah Hannah och Allah till oss. Att vi kommer undra oss på domedagen. Vad är det vi kommer säga? Jag lägger ner och jag dämtar dig. En gång till. Jag lägger jag du Du du det. Alla är Antingen hörde du att jag där jag eller så hör du, må alla bevara dig Vad är det Allah ser säger i Koranen? Om människor som ångrar sig på dumme dagen Vad säger de? Ja lejtani qaddemtu li hayati Om i tvek Jag hade önskat att jag har handlat väl, alltså har utfört goda handlingar för mitt liv vad? För mitt liv en gång till, för mitt liv blir Hayati Men vadå? inte hans liv är dunja Han förstod där uppe sen Att hans liv, det eviga livet är där Det är bara liv Så handlar mina syskon Koranen är Allas bok, Allas uttalade ord När vi läser den så är det dyrka till Allah Kan inte du läsa arabiska Wallahi att titta på koranen i världen det är den kunskapen vi måste lära oss med våra Ni Men vi skaffa kunskap om fotbollsspelare och filmskärare och Gud vet vad, vad som finns. Kunskap om Facebook och YouTube och Instagram och, och alla de här programmen som inte är bra nytta Jag säger inte skaffa inte den kunskapen. Men så som du strävar efter så kommer ting som du anser att du får inte av i denna dunja sträva efter något som du får inte ha i denna dunja och i den nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala i det eviga livet. Och så tror vi på att Allah subhanahu wa ta'ala har skickat änglarna med böckerna och det sista är koranen till profeterna. Vem är profeterna? Människor, vanliga människor som Allah subhanahu wa ta'ala har utvalt från människorna. Så de är egentligen, i grund och botten är de vanliga människor. De är 25 stycken nämnda i Koran, 17 stycken i en och samma kapitel. 17 stycken i en och samma kapitel. Resten är olika kapitel, olika kapitel i Koranen. Allah s.w.t. säger vi har fickat dig och har profeten för dig en del av dem har vi berättat om för dig så som Nuh, Adam Adam, Nuh uh, Ismail, Zakaria, Yahya Yusuf, Jakob Isha, Yunus olika profeter har Allah s.w.t. berättat om för oss och andra känner inte vi till antalet som inte vi känner till det finns en hadith som säger x antal englar eller x antal profeter som har skickats genom tiden men de som vi känner till med namnet med dess egenskap med deras berättelse, det är de som finns i koranen som Allah subhanahu wa ta'ala nämner utav de här 25 stycken nämnda profeter och sen det i de koranen det finns ju fem stycken som är under azm Fem stycken Som har fått ett specialt uppdrag Från Allah subhanahu wa ta'ala Och vilka är de? Nuh, Ibrahim Isa, Mosa Och Mohammed sallallahu alaihi wa sallam De kallas för Uri al -azm. De kallas för Uri al -azm. Och de har ett annat budskap Än en profet De här är sändebud De andra var profeter En profet ska implementera och följa Allah vägnar och bestämmelser. Implementera det i sig själv och följa det i sitt liv. Kalla till det i sitt beteende. Man inte missionär ut med det. Man är ett sändemut som Mohammed sallallahu alaihislah, som Israel, som Mose, som Ibrahim som Noah. De skulle kalla till det och kalla andra till det. Prakticerar den förlåt och kalla andra till det. Noah han läbde 950 år i sitt folk eller bland sitt folk för att kalla till Ibrahim han förklarade sig vara ofylig från sitt folk Ibrahim han förklarade sig vara ofylig från sitt folk varför? för att han inte för något annat överhuvudtaget inte för något annat överhuvudtaget mina syskon Isa, Musa var lika och Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Som är den utvalda av de här fem profeterna. Så från alla människor har vi 25 profeter som vi känner till. Från de 25 är fem utvalda. Från de utvalda är Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Som är Khatam Det sista sänderbudet. Någon annan varnare efter honom kommer vi inte att få. Vi måste känna till deras berättelser. Känna till att de är vanliga systrar. Känna till att de har ett och samma budskap. Känna att de har kommit med tauki-da allihopa. Känna till att de följer ett och samma lagstiftning. Och det är lä i lähe Allah. la. Mohammed wasol la. Innan jag bor isto, anna och anna vid ina min papli. Vila i lähe illa la. Sammanlingen skickades jag tillsammans med profeterna för mig. Men, la ilaha mina systrar. Det är ett uppdrag. Det här är uppdraget som profeterna har kommit på. De vill inte ha betal, pengar, mat, logi, någonting om människor. De vill bara att vi ska räddas i som är lika brett som himlen och jorden. De vill att vi ska dyrka Allah. De vill att vi ska lida Allah. De vill att vi ska följa Allah. De vill att vi ska utföra det som är till nytta för oss. Och det är det subhanallah med profeterna och Alhamdulillah med muslimer Vi som muslimer Jag är också muslim, jag vill inte komma in till paradiset ensam Jag är också muslim, jag är inte egoistisk Jag vill komma in till sitter tillsammans med mina böder Tillsammans med de människorna som inte jag känner Det är därför vi kallar dem till islam Det är därför vi blir överlyckliga när någon blir muslim För att jag vill att jag ska komma in Och de ska komma in Det är till med människor Det är det hela budskapet bygger på och det är det som profeterna hade kommit. Han tog mina billegor och man läste i kätti och man kunde. Och hur så är Och då Kunskap om då är Kunskap om då är idag av mina systrar. Vad är då ens dag? Eller som Allah ta'ala kallade den i karan, al haqqa sanningen. Jag är mot kejam. Jag är subhanallah den dagen allihopa bara stod inför Allah subhanahu wa ta'ala då man samlas samlingens dag så den har olika namn men innan det inträffar det kommer saker och ting att hända det är den kunskapen jag ska söka vad är det som ska hända och det som ska hända det finns stora tecken och små tecken inför dummedagen det finns stora tecken och mindre tecken eller små tecken Stora tecken är de väl inte här för då kommer det att gå snabbt. Små tecken har hänt och det kan upprepas. Och profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam har berättat för oss många av olika tecken. Och många av dem har hänt. Och de som vill fördjupa sig i detta, det finns en väldigt enkel bok med många bilder till och med. Ursäkta, Muhammad Arifi. Den heter. Den heter. Uh, den heter Dumme Nej, det heter The En. ni här? The En. Den finns på engelska, på arabiska. Den är inte klar på svenska. Ett och till. Så i alla fall, det finns en bok som är jättebra. Ni kan arabiska. Den heter som The här. Det som kommer hända mot slutet. Han går igenom steg för steg, punkt för punkt, med bilder, med hadiser, med källor från Koranens Underbar bok. Inte mycket att läsa i vår sida. Det kan man läsa och fördjupa sig vad är det som kommer att hända? Vad är det som har hänt? Vad är det som kommer att hända? Och vad händer på dumme dagen? Det är en annan bok som man får läsa. Hur samlas vi? Var samlas vi? Vad händer på dumme Hur går det till? Hur långa är dagarna på dumme Vem kommer inte bara att läsa först? Vad händer? Allt det här måste vi känna till, mina syskon. För att vi vet om som troende att vi kommer möta Allah. Och om vi som troende vet om att vi kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala på dummens dag. Hur dumma är vi egentligen som människor? Om vi vet om att vi kommer möta Allah och vi vet om att vi kommer tillfrågas men ändå så gör vi inte bra saker. Ändå så gör vi felaktiga saker. Så mina syskon, det är dags att söka kunskap för att kunna utföra det som är bra till oss i denna värld det som är bra till oss i den nästkommande världen det är väldigt kort om dummiddag och det sista punkten som vi också måste söka kunskap om det är Al-Qadal ödet det förebestämda från Allah subhanahu wa ta'ala att Allah subhanahu wa ta'ala det första, ni säger muslim det första som Allah subhanahu wa ta'ala hade skapat auvalu ma khalaq allahu ta'ala al-qalab faqal aktub qalama aktub det första som Allah subhanahu wa ta'ala skapar var pennan och Allah subhanahu wa ta'ala skriv ner pennan sa vad är det jag ska skriva ner av Allah han sa skriv ner det som kommer att hända skriv ner det som kommer att hända fram till dumme dagen fram till dumme dagen. allt som händer med oss alla ni som finns här inne just under den sekunden nu Allah visste om detta 50 000 år innan han skapade himlarna och jorden visste Allah att jag skulle sitta här och tala om detta och säga det jag säger vart enda blad som i är ner är förbestämt från Allah allting är bestämt från Allah saker och ting som händer oss mina syskon det är till att fälla oss och med atta kan vara med och med atta och det som händer där är inte för att fälla dig. Det är från Allahs hand att man har tagit kanalen Och det som har fått dig att göra fel, det är inte för att bara hämnas mot dig. Nej, det är från Allahs hand Och vi ska aldrig, vi ska aldrig och säga det en gång till. Och lyssna allihopa för Allahs hand att skull. Och om du begår en synd, och någon säger till dig. Eller någon pratar vid i närheten av dig. Säg inte medan du går syndet att det är qadal. För att det är du som väljer. När du gör felaktigheter. När du går in och snattar. Säg inte att det är qadal för att du gör det själv. Du gör det själv. Man däremot om det har hänt någonting innan. För något år tillbaka. Och folk har sagt till dig. Kommer du ihåg när du snodde cykeln? Inne i för två år sedan. Jag har alhamdulillah, Allah s.a.w. skyddat mig. Jag har alhamdulillah blivit muslim. Och detta var Allah Qadar över mig. Att säga att det var Qadar om någon som har hänt. För länge sedan, ja. Men att fylla på Qadar av det som du gör. Är det dummaste för att valet är dit. Du har kommit hit alldeles frivilligt. Du sitter på, på tunnelbanan. Eller spårvandet här i Göteborg. Du sitter på spårvagnen alldeles frivilligt, du går alldeles frivilligt, du kör bil, cyklar, alldeles frivilligt, du gör saker och ting, alldeles frivilligt, så fyll aldrig frivilligt ögonen. Men och har, har klart för dig att allting som händer med oss är bestämt från Allahs där. Och det ska vi acceptera och det ska vi vara nöjda med. Och vi vet inte vad som är bäst för oss. Och Allah Taala lär oss en väldigt, väldigt, väldigt liten, kort, Berättelser om qadar Två pojkar i kapitel 18 al i Koranen, berättade Allahs SWT om al qadar tillsammans med Musa när de gick in i ett samhälle och de var hungriga och de vägrade i dem mat de visste inte vad de var de vägrade i dem mat han sa en mur som håller på att ramla han fixade upp den varför under den var en skattekista Allah har bestämt att skattekista guldet som är under det är till de här pojkarna, så att Allah har bestämt och har skrivit i Qadar att de här pojkarna ska växa upp och sen ta fram sin strategista. Allah har bestämt att din far ska flytta hit från ditt hemma till Sverige. Allah vet om detta och har bestämt detta. Så mina syskon, sökandet av kunskap till Allah subhanahu wa måste vi göra för att kunna rilta Allah, att kunna lida Allah, att kunna följa profeten, att kunna göra så som profeten vill. Vad har sagt det oss att vi ska göra? För att vi ska veta vem är profeterna, vad gör profeten? Vem är englarna? Vad gör englarna? Vad är koranen Hur kan vi läsa koranen Kunskap om koranen, läsa den på ett sätt, reciterar den på ett sätt, förstår dess innebör Kunskap om det nästkommande liv, kunskap om ödet, kunskap om islam allmän, kunskap om beteende, kunskap om beteende. Muslimerna idag. Det är annorlunda än vad Allah s.a.w. vill av dem, såsom muslimer. så mina syskon. kunskapssökningen är ett måste vara enda en. Vi måste söka kunskap om vi ska bete oss. Jag som pappa måste söka kunskap och hur jag, jag, jag ska uppfostra mina barn. Jag som har pengar måste söka kunskap om hur jag betalar mina musa. Jag som ska göra hajj måste söka kunskap om hur jag utför hajj. Jag som ska gifta mig måste söka kunskap om hur jag ska behandla min fru. Så kunskapen kan variera från var en till en annan. Mängden av kunskapen. Typen av kunskapen. Och det är likadant om du ska bli sjuksköterska. Du lär dig annorlunda vad du lär dig om du ska bli dataingenjör. Dataingenjör och de söker inte samma kunskap. i det verkliga. Och det är likadant. En viss kunskap om Allah, om religionen, måste allihopa känna till. Och sen kan man kategorisera sig Så mina syskor. Sök kunskap. Lär dig din religion. Wallahi, oavsett vad du gör, oavsett vad du säger, oavsett vad du tänker, oavsett vad du är på väg till, du kommer möta Allah SWT. Och Allah kommer fråga dig om den kunskap som var en av oss som sitter här inne. Allah var enda en av oss som sitter här inne. Var och en av oss har en kunskap. Och den kunskapen om ingen annat så är det la ilaha illallah. Och var och en av oss här inne säger la ilaha illallah. Så vi har en viss kunskap. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga dig om den kunskapen. Vad har du gjort med la ilaha illallah? Vad ska du säga till Allah? Så förbered ett svar. Lär dig i denna dunja hur du ska göra med la ilaha illallah. För att kunna besvara den frågan till Allah subhanahu wa ta'ala på dummiddagen för att profeten Muhammad wasallam säger Ma aminkum mi fahadim illa wasu yukallimumullah Vara en av er kommer tillfrågan om Allah s.a.w. Så förbered ett svar, mina syskor Vi ber Allah s.a.w. att lära oss den kunskapen som vi får nytta av Vi ber Allah s.a.w. att ge oss den kunskapen som får oss att tillträda paradiset att ge oss kunskap om honom, om profeterna, om änglarna, om koranen vi ber Allah SWT att låta oss följa och praktisera Koranen. Och följa dess ord och följa dess innebörd. Och läsa den, recitera den, memorera den, lära ut den. Och så vidare. Vi ber Allah SWT att skydda oss i denna dunja och i den nästkommande världen. Vi ber Allah SWT att låta oss dö som muslimer. Och klart för att Allah subhanahu wa det här med en grej som han själv som han själv gjorde och beordrade sina änglar Inna Allaha wa yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa Muhammad